והנה דבר אדוני אליו, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? ויאמר, כמנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו ורדך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב. ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה.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 כל דממה דקה. ויהי כשמוע אליהו, ויעל את פניו באדרתו, וייצא ויעמוד פתח המערה, והנה אליו כל, ויאמר, מה לך פה אליהו? ויאמר, כאן לא לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו וריתך בני ישראל,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 וכל הפה אשר לא נשק לו. וילך משם, וימצא את אלישע בן שפט, והוא חורש. שנים עשר צמדים לפניו, והוא בשנים העשר, ויעבור אליהו אליו, וישלך אדרתו אליו. ויעזוב את הבקר, וירוץ אחרי אליהו ויאמר, אש שכנה לאבי ולאמי,